Ek kan vir my so lang blaai na Johannes 14 en daar die hoofstukke. Ek het nie vanmorgen vir ons uitgewerkte te preek nie. Maar ek wil met ons praat soos wat die Heere my leid. Oor 'n paar verse in die hoofstukke 14, 15 en 17 van Johannes, die Evangelie van Johannes. En in die laatste hoofstukke van Johannes, dit was kort voor die kruisiging, kort voor dat hulle die Heere Jezus geneem het, om die offer te bring, het hy by mekaar gemaakt a paar mense, a klompie disciples. En hy sal sien dat in hy die hoofstukke 14, 15 en 17 praat Jezus net met sy paar disciples. Dit het by my opgekom na drie jaar, bieke meer as drie jaar sy werk, intensieve werk onder die volk, waarin hy die koninkryk van die almachtige God verkondig het, waar hy alles wat hy tot sy beskikking gehaad het, en wat het hy nie als gehaad het. Hy het alles in sy vermoe gedoen, om hierdie afvallige volk, na hom toe te bring, so dat hy hulle na sy hemelse vader toe kon leid. En na al daar die harde werk, sien ek dat daar is maar twaalf disipelkies by hom, waarvan een een verraaier was. Eindelijk was dat is maar elf. En ek denk dat as ons dit meet, aan die huidige standaarde van vandag, waarin ons as mens, ons suksesse aan getalle meet, dan sou mede een gepredeker van vandag, as die drie jaar lang moes arbei en aan die einde van die drie jaar met elf, en een verraaier sou gesit het, sou sekerlik gesê het, nie meer die moeite te werk nie, kom ons los dit op, kom ons geed dit op, kom ons vergeed daarvan te werk nie. Verhaal as jy vat vandag, waar predekers onderhou moet wort, waar hulle betaal moet wort, waar hulle bestaan moet maak uit die evangelie, kan nie dink dat hy op sy die twaalf onderhoud kon word. Die punt is, dat Jezus trek hier by mekaar elf disciples en hy berei hulle voor vir die padvoering toe. En dit wil vir my voel asof ons vandag baie in daar die omstandigheid lewe. Ek weet nie, of ek my kan oordra vir soos wat dit in my hart voel nie. Ek sal probeer Iets het by my opkom wat vir my sê, dat terwyl ons nou in hy die laaste tyd is, met al die moeilikheid en al die probleme en al die dinge wat aangaan, as ons die wereldse so sku van die geestelike, en ek praat nou van in die gemeente, praat nie van daar buiten nie, as ons in die gemeente is, die honderde, die duisende wat daar is vandag, die wereldse so vat en uithaal en dit eenkant sit en die geestelike eenkant, dan weet ek nie of ons elf sou kry nie, dan weet ek nie of ons in gemeentes van 2 en 3 en 4000 elf sou kry nie. Dis net of ons in die tyd lewe, vandaar die tien maagde, dat die tyd is verby, die oproep is gemaakt, die bassijn is bezig om te blaas, Jezus van Nazareth kom, en die olie het opgeraag, Paat my pa het my gestraande paar vragen, vraag en gaande werkinge van die profete. En wat baie duidelijk na vore gekom het, is dat in hierdie tyd wat ons nou lewe, hierdie verlichte tyd, hierdie tyd wat almal die bybel tot hulle beskikking het, hierdie tyd wat die geloof op een platform behoort te gewees het, wat ongekend is, in hierdie verlichte tyd, het hulle die lucht uitgedoof, het hulle die siel van die evangelie uitgedoen, het hulle die heilige geest eenkant geskyf en dier eie menselike gedagtes oorgemeen, menselike verordinge, menselike inzettinge. En as dit nog sou gebeur dat daar een mens dier God geinspireer word om op te staan, om daarteen te praat, sou die persoon, man of vrou, een uitgeworpene wees, in afskraapsel soos wat Paulus sê. Jy weet wat sy afskraapsel is iets waarvoor jy jou neus optrekt. Ja vir die kinders van God, wat die boodskap moet uitdra. en ek praat van die waarde boodskap, ek praat nie nou van die duisende predekers, het sy of hulle pastore of dominies of kardinale is nie, Ek praat nou van die ware kind van God wat het op sy hart of op haar hart het om die evangelie en waarheid te laat herleef met die werkinge van die heilige geest daarmee saam. Die word voor die neus opgetrek. Dis die tyd van ons in lewe. En toe ek hier die gedeelte in Johannes lees, die 14e, die 15e, die 17e hoofdstuk, het daar in my gemoed, een type van een weemoed opgekom wat ek miskien nie vir u mooi kan oordra vir morgen nie, maar daar is in my hart die binnenkant a hartseer, a diepe soorte van a bedroefteid. Voel vir my asof daar nou die oomblik aangebreek het dat Jezus nou met jou as individie moet vraag. Dat hy jou nou soos hy die elf disipelkies by mekaar moet bring, ek noem dit elf, want Judas, tel nie onder hulle nie, omdat hy die verraaier was. Dat hy ons nou die paarkies by mekaar moet bring en die trooswoorde moet spreef wat hy daar met hulle oor het gepraat het. Voel vir my, dat ons leef in een tyd van geestelike droefheid. As hy dit nie voel nie vergewe my dan, maar vanmorgen voel ek dit aan my hart, geestelike droefheid. Hoekom moet dit so wees, sou hy vraag, God alleen weet, maar ek denk dat die probleem glee vierkantig by die mens. Die mens wil nie meer in die diepte van die Heere gevoed word. Laat ek jy vanmorgen vertel, as jy in gewulde prediker wil wees, moet jy vandag jou boodskappe baie luchtelik maak, baie oppervlakkig maak, soort van net so oor die koppe van die gemeente, soort van dat het niemand raak nie, dat het niemand seer maak nie, dat het niemand in die kern van die hart vat nie, soveel te meer vir die arme man of vrou wat dier God geroep word om as profeet of profetes op te tree, van hulle praat ek nie eers nie, hulle word nie toegelaag om te praat, want is nie goed vir die kas van die gemeente nie. Kom ek lees vir jy hier paar versies net in die 14e hoofstuk, Jezus sê vir hulle, laat jylle harte nie ontsteld word nie, Gloe in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Voorwaar waar troos wat aan een groepie gespreek word, wat op daardie oomblik, ook droef in die hart gehaad het, want hulle het ook die einde sien naderkom, hulle het ook gevoel dat iets iets wat gaan gebeur wat hulle die hand nie op kan leen nie, maar Jezus is hulle bezig om hulle voort te berei, om vir hulle te sê dat die Seun van die mens moet oorgelever word, so dat daar een nieuwe redding kan plaas vind. en en hulle verstand kon hulle dit nie verstaan nie, was daar droefheid. Ons leef in die tyd, wat die Heere nodig het om nou vir u en vir my, en ek wil hee dat ons moet vermoorde daarna kyk nie as een ou groepie nie, maar as een individue. Hoekom nie as een groepie nie? Hoekom nie as een groepie nie? En die woorde sal ek vir u sê so, dit klink miskien hard, omdat daar nie meer sulke same, verbinde groepies, like my bestaan. Dit wil my net voorkom dat wat die skrif sê wat twee of drie in my naam vergader iets letterlik vandag is want jy kry nie meer as twee of drie wat eenvormig en eenparig saam kan staan vir die Here nie. Die haat in die nait, in die afguns en die jalousie in die twee spalk en noem dit wat U wil vir hooftyd in die gemeentes of hulle klein of groot is. Daarvoor wil ek nie hee, dat ons vanmorgen moet dink as een groep nie, maar dat ons vanmorgen dink as ek individie, net ek alleen. Jezus praat vanmorgen met my en met jou as jy wil. Dink daaran. En hy sê vir u en hy sê vir my, moet dat jou hart ontsteld word in hierdie tyd nie. In hierdie tyd as ons vandag daar na kyk is, is die tyd wat vol druk is, die tyd van stress, die tyd van afmatting, een tyd waar die bose rondgaan om nog daar die een en daar die twee wat oprecht met God meen, te vernietig. Onthou Satan stier om nie aan die een wat reeds in sy mag is nie, hy gee nie vir daar die ene harde tyd nie, maar vir daar die man en daar die vrou, wat waarlik met God wil kennis maak, met om saam wil wandel, verzeker, op jou sal daar een druk wees, wat menige daar nie gedra kan wort nie. Daarvoor sê hy dat in hierdie tye my kinders gloe net in God en gloe ook in my, maar in hierdie gloe is daar iets diep gesetel. Die oppervlakkige van vandag sal sê, ja, ek gloe in God. Jacobus sê vir my, die duivels gloe dit ook so dit gaan nie in die kwestie van net om te herken dat daar een God is nie, dit gaan om te lewe in die voorskrifte van die enigste ware God wat ons Vader noem, wat om geopenbaar het aan die mens door sy heilige kind Jezus die Christus. Dit is wat hy sê, dat ek die geloof in hom moet behou, nie net maar erken dat daar een God is nie. Vandag erken almal, dat daar een God is. Maar, praat ons van die ware God van Abraham, Isaac en Jacob. Jezus sê vir jy en vir my, ek het gegaan om vir ons plek te berei, om vir jou plek te berei, so wanneer hy weer kom op die wolke van die hemele, en ek het nou al gehoor dat mense sê, mag dit gau gebeur, En ek wil saam uitroep sê, Heere, mag die dag verkort word, so dat kan kom op die wolke van die hemele, want die druk van die tyd word te veel vir ons. Sê Jezus, dat as hy weerkom op die wolke van die hemele, kan ons weet dat hy ons kom haal, om ons saam met hom te neem, na daar waar hy is. Dat ons sy heerlikheid kan deel, dat ons met hom kan wees, dat ons een met hom kan wort, dat ons saam met hom kan gaan, sê Jezus vir my en vir die, as ek kom, sal ek jylle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees, waar ek is. Hy weet, wat het my opgeval in die moderne tyd, ons leef leefmos in die technologiese eeuw, vraag my, ek weet, ek staan midde in dit, die technologie brei so vannacht uit, dat die mens die kan bijhou nie, Al die dinge in die lewe gaan so vannig voort dat jy nie een oomblik kan staan om te kyk en te waardeer wat jy het nie, jy moet net voort, jy moet net voort, die druk jaag jou. Daar is nie een kwestie van dat iemand kan gaan sit vir een oomblik en die dinge van die Heere nog bedink nie, dit word jou ook ontneem dier die druk van hier die eeuw, miskien, is hier van ons wat nie weet wat ek van praat nie, maar ek glo dat hier is van ons wat weet van ek praat vanmorgen. Ek het gevind, dat uit die haas van hier die tyd wat in ons in lewe, In die materiële ek wil amper sê, welvaart wat het geskip het, het die mens sy afhankelijkheid van God verloor, of terseide gesteld, en voel hy dat dit nie meer noodzakelik is nie, Daar kan ek in u vredig van die morgen tot die aand. Ons kan op die Hoeke van die straat staan en uitroep en sê, mense kom tot besinning. Die oore is toe gepluister met dikkelui. Hulle hoor nie meer nie. Hulle sien nie meer nie. Hulle voel nie meer nie. Hulle vraag nie meer na die water van die leven nie. Ons leef in die tyd wat die woord van God uitgesaai word op al die media wat tot ons beskikking is, maak nie saak wie dit vanmorgen uitsaai en om wat te rede hulle dit uitsaai nie. Paulus sê vir my sommige, verkondig die woord van God uit afgins en uit eie gewin, maar dank God sê dit word nog verkondig. Wat ek spuite daarvan, sê ek vir u vanmorgen. en ek staan bekend as iemand wat cynies is, so laat het maar so wees sê vir jy dat die aantal ware bekerings wat vandag plaas vind, so min is, dat het amper nie kan. So min. Die moet jy nie blindstaan, aan die groot kerkelike sociale bijeenkomste wat gereel word nie. Dis mooi, dis miskien goed, dat dien miskien doen. Maar mens, daar moet iets diepers wees, daar moet iets meer krachtigs wees, daar moet toch iets wees wat aan die hart vat, wat maak dat daar een verandering van die siel plaas vind. en omdat dit nie meer kan plaas vind nie, bring ons vandag die wereld in die kerk in, en maak ons alles wat in die wereld gebeur, vergrustlik ons in die kerk, en dan sê ons kyk net, dit gaan goed. Lofsange op loftes, Mag dat ook goed wees, maar onder al daar die lofsange, ja, onder al daar die duisende wat by mekaar kom, broei die sonde in die harte van die mense wat daar lofliedere sing, so groot dat jy dit kan vergelijk met een sodom en een gemorre, en omdat God genadig is, slaan hy hulle nie daar met vier dood nie. Jy moet onthou, God is vandag, wil dit my voorkom, genadiger oor die mens, was wat hy was in die tyd van Sodom en Gemorra. Want as hulle in die daag van Sodom en Gemorra moes gedoen het wat hulle vandag doen, het die Heere die aarde uitgewis nie net die dorp nie. Vandag word alles goed gepraat. Schoon my dat ek afdwaal miskien van die skrif, maar ek sê ek het nie uitgewerkte preek vir jy vanmorgen. Vandag praat ek wat hier in my hart opkom, soos wat die Heere my nou leid. Vandag leef ons in die tyd wat daar dikmeer gebouw is, waardeer die mens nie kan kom. Jezus staan aan die ander kant, is vir my soos daar wat hy in openbaringen gesê het, hy staan by die deur, binnenkant in die saal het hulle feest geveel, ja hulle was joolig, buitenkant het hy gestaan, en hy het geklop, en geklop, en al meer geklop, maar weet hy dat hulle het om nie eers gehoor nie, hulle het om nie eers gehoor nie, vandag, word die mense God nie meer. Hy roep op honderde maniere, daar in die stad, is ou oom, jylle weet wat in Petoria wees, uh, is, ken om ou oom Dani nie, maar die maak jy saak wat hy is nie, ek wil hom nie kritiseer nie, maar hy loop op die straat, en dan roep hy hart en luid uit, dan weet jy wat kry hy daarvoor, spot, hoon, gelacht, A mens is hy nou laat ek jy vertel, hy mag dat so wees, maar een dag sal daar manne en vrouwe voor die Heere staan en hy sal vraag, onthou jy daar die dag, toe daar die ouw oom wat jy vir het, geroep het, en jy nie ach geslaan het daarop nie. Ek sê nie, hy moet sy volgeling word nie, maar wanneer hy roep, moet jy ach jy. Jezus sê vir my in die 18 achttiende vers van die veertiende hoofdstuk, Ek sal jylle nie as weese achterlaat nie, ek kom weer na jylle toe, nog een klein tykie en die wereld sien nie mee, my nie meer nie, maar jylle sien my omdat ek lewe en jylle sal lewe, en in die dag sal jylle weet dat ek in my vader is en jylle in my en ek in jylle. Weer eens praat ek hier met die individue, In die eerste plek ge jy troos woorde vir my en vir u, wat vir moore aan die hart ontsteld voel. En jy kan maar herken, daar is van ons wat ontsteld voel. En ek praat nie oor die toestand van die wereld nie, ontsteld voel oor die toestand van die christelike gedeelte van die wereld. Of miskien ontsteld is oor dit wat ons van vanweer die kleiner gedeelte wat ons ken. Maar vir my en vir u sy, my kind, weet het, dat ek jou nooit wees sal achterlaten. Betekende dat Jezus sal daar wees, Hy is by jou, Hy is met jou, Hy kan in jou hart wees. Maar, daar is vereiste wat ons moet nakom. En dit is dat ons hom moet toelaat om wel binnenkant in die hart te lewe, nie net op die lippe nie, nie net in my mooi sing nie, nie net in my mooi praat nie, iemand sê nou die dag vir my, wie ek daar die man nog nooit gehoor vloek nie, toe sê ek, ja, so wat? Lewe hy, of lewe hy nie? My vriend, dit word nie daaraan gemeet nie, nou sê ek nie vanmorgen vir, vir ons, ons moet allemaal hier uitgaan en begin vloek nie, of lelijk praat nie, nie, maar dit word nie gemeet aan dit wat jy altyd in die uiterlijke sien nie, maar dit moet geweet word aan wat in die innerlijke plaas vind, want die Wit witgepluisterde grafte, gepluister met evangelie van die ochend tot die aand, spierwitse die gedaantes in die kerkbanken vol, dooie lyke met geen lewe binnenkant hulle nie, met die sondesdiep gesetel in die harte, gereed om almal uit mekaar uithaal wanneer die kans daar is. Ja. Jezus het gesê, daar die klompie wat met die toegas rondgeloop het, wat op die verhoog gestaan het, wat uitgebasuim het. Sê hy vir hulle, jylle is bubgepleisterde grafte. Ja, van buitaf lyk like jylle mooi, jylle lyk like lieflik, kooi, geleer, glad is die mond, die woorde kom te prachtig na vore. Maak nie faukie nie, sê niks verkeerd nie, maar hy sê jylle harte is vol doods beendere, val doods, my vriend sê ek vir jy weer vanmorgen, dit gaan in hierdie tyd, en al moet ek dit nou nog een honder keer benadruk, so lang as wat die Heer in my asem geef, sal ek dit benadruk, dit gaan nou om die bestaan van die individie wat God wil soek dit gaan nie meer om groepe nie, dit gaan nie meer om groot vergaderings nie, dit gaan nie meer om groot bijeenkomste nie, dit gaan nou om staande te bly as enkeling, as enkeling. En my boodskap wat ek graag aan amal sy harte wil oordra, as jy hulle bereid is om dit vermoor te neem, is my boodskap dat jy moet jy self as enkeling vast, anker aan Christus Jesus, want ek kan jou versieker dat jy moor en oormoor nie eers a broeder of a sister het van hy wat jou sal kan bystaan. en by dit, en jammer om dit te sê, kan jy dikpels die broeder en die sister wat jy dink jou bystaan nie eers meer vertrouw nie. Harde woorde, maar dit is so. Douwe my vriende, laat ons onsself in Christus anker as enkelim, hy sê laat ons nie in wees achter nie, hy sê in die dag, ja die dag van sy kruisiging, die dag wat hy wegvaar, sy sal hulle besef, dat hy in sy vader is, met ander woorde, dat hy omsel met die almachtige God verbind het in harmonie, verbind het as een eenheid soos wat hy wil hee dat ek en u ons met hom as een eenheid moet verbind. Jezus verwacht van u en vir my om ons met hom as een eenheid te verbind. Want die dag as jy dit doen dan kan jy sê dat jy ingeplant is in die ware wijnstok en dat die sap van die wijnstok wat Jezus is in jou aare kan vloeie dan kom daar verandering in die menselieve. Jezus sê ook vir hulle, dat hy laat sy vrede aan hulle achter. Vrede sê, laat ek vir julle my vrede, nie soos hy die wereld gee hy sy vrede nie, maar die vrede wat net God alleen in Christus Jezus aan die enkeling kan gee. Een vrede wat jy alleenlik kan vind, as jy werkelijk alleen op jou knie neersak en met omkontak maak. Een vrede wat ek en u moet soek. Daar oor sy laat jylle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Jezus sê vir hulle, jylle het gehoor dat ek aan jylle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na jylle toe. As jylle my lief gehad het, sou jylle blij wees dat ek gesê het, ek gaan na my vader, omdat my vader groter is as ek, omdat Jezus na die heerlikheid wat hy gehaat. het by sy vader, hy sê dit toch mos vir hulle hy sê ek wens, ek sal dit nou nog vir lees ek wens dat julle daar kan wees so dat julle die heerlikheid kan sien en ervaar wat ek ervaar het voor die grondligging van die wereld, maar nou sê iets baie belangriks, hy sê, en nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur so dat julle kan geloof wanneer dit gebeur Ek sal nie meer veel met julle spreek nie, want die ooverste van hy die wereld kom en het aan my niks nie. Kan ek net vir jy daar een ander vertaling gee, wat ook waar is. Hy sê, want die tyd is min om nou nog verder met julle te praat, want die ooverste, die God van hy die wereld kom, namelijk die duivel. Hy sê, alhoewel hy nie oor my mag het nie, Dit is wat hy die, dat hy het aan my niks nie beteken. Twee betekenis, aan die eerste plek, hy wou Jezus vernietig, maar aan die tweede plek kan hy nie, kon hy nie, sal hy nie, nooit nie, nie in die verlede nie, nie in alle ewigheid voor toe sal hy nie, want hy het geen mag oor Jezus die Christus nie. Nou sê hy, maar omdat die wereld kan weet dat ek die vader lief het, en doen net soos wat die vader my beveel het, kom ons staan op, laat ons gaan, toe is hy op bad na Gethsema. Nie omdat Satan oor hom mag het, gaan hy Gethsema nie toe doen, maar omdat hy sy vader lief het en omdat hy gesê het in Hebraeus, In die boekrol is dit van my geskrywe om jy wil te doen, o God. Wie was daar wat bereid was om een offer te bring om die sondige mens sy verlossing te bewerkstellig? Niemand anders nee nie dan Jezus die Christus was bereid om vir jou en vir my en vir die wat wil sy leve af te leg. Ongelukkig, dit tref my op baie kere, ongelukkig besef die mense dit nie. Nou besef dit nie vandag. Is 2000 jaar gelede, hoe verwacht jy broer, dat ons nou nog ons moet indink in wat 2000 jaar gebeur het aan die kruis. Men ons lewe in hierdie tyd waar ons nou is, man, ons het die tyd vir soeke dinge nie. Ons moet voor hem toekijk, so sê die duivel vir hulle, en hy preef, en hy is glad, en hy kan praat, soos niemand anders kan. Nou weet jy wat, die mens, maak eder sy oor oop vir die stem van die duivel, as wat hy sy oor sal oopmaak vir die stem van die here. Dit het ek honderdmaal geseen, die weet hier ook. Dis baie nekkeder en baie makliker om vir die duivel te luister, as om vir die Heere te luister. So gaan dit. Nou sê Jezus vir hulle, Ek is die ware wijnstok, my vader die landbouwer, en elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon so dat dit meer vrug kan dra. Weer eens wat sê Jezus vir my en vir, my, vir my. Hy sê dat daar moet een eenheidsverband wees tussen die kind van God en Christus Jezus. Daar moet een nauwe verbintenis wees. Hy praat van een inenting en as hy nie weet hoe lyk dit as daar ingeent word nie, kom dat iemand die wees, hier is mense onder ons wat precies weet hoe dit werk. laat hulle kan wees, hoe leid dit wanneer een looikie ingeënt word in een groter dag, daar word een snit gemaakt, daar word een afsnyding gemaakt, daar kom een inplant in. en aan die einde, wanneer daar die wond genees, is dit een plant, dis wat Jezus hiep vir jou en vir my sê, en omdat daar die snit gemaakt is aan Kalfarius kruis, dat ek gepaard gegaan het met pijn en leiding en spot en hoon en verachting, vraag vir u en vir my, dat wanneer ek ingeplant word en in daar die insnijding, dat ek moet vrucht dra, anders te word ek een skande vir die kruis en moet hy my uitstek. Daar is nie plik vir mense wat net van die goeie wil neem en nie bereid is om vruchte te draag. U sê, laat ek dit net vir u stel, om vruchte te draag beteken om te gee. Dit beteken om iets voort te bring wat van jou weg genoem kan. Neen, solank is wat die vruch aan die boom hang, is hy mooi, baie beteken niks. Iemand moet kom en hy moet daar die plik plik en hy moet daar die vrugt eer. Soas ek in die vrugte dra, moet daar die vrugte gedra word, met die doel, dat het van my weg kan word, om een voeding vir iemand anders te te wees. Jezus sê, laat jy in my ingeënt word, een word, een eenheid met God, dis wat hy van ons verlang. Hy sê in die twaafde vers van die 15 vijftiende hoofdstuk, hy sê, dit is my gebod, dat jylle mekaar moet lewe, net soos ek jylle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee, jylle is my vriende, as jylle alles doen wat ek jylle beveel. Ek noem jylle nie meer diensknechte nie, omdat die diensknecht nie weet wat sy hier doen nie, maar ek het jylle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekend gemaakt het. Weet nie of jy al ooit die woorde werkelijk gelees het nie, wat Jezus hier vir een vir my sê. Hy sê, een vriend word jy, nie meer die diensknecht nie, maar een vriend, en aan die woord vriend is daar iets speciaals verbind. Wanneer ek een vriend het, beteken ek dat daar tussen my en die vriend een vertrouwe bestaan, wat nie geskok moet word nie, wat nie dier in achterwakseid en dier in afgins, of dierie jalusie, of diere geskinner, of dierie dit of dat verbreed word nie. Wanneer ek iemand aaneem as my vriend, dan is daar een verbintenis tussen my en daar die persoon wat kan hou tussen alle storms wat mag ontstaan. Daar ook sê ek vir u vanmorgen, ek mag misschien weer sienies klink, onder die mensekinders is daar bitter, bitter my vriend. Baie mense sê vir hulle ek noem julle en hy praat met die 12 en vanmôre kan u jy u self as individu daarby skaar ek noem jou my vriend daaroor kom daar is spesiale verbintenis tussen hom en jou en as jy wil deel wees van die waar twee of drie in sy naam vergader, moet jy in die eerste plek een vriend van Jezus word, kan jy in die tweede plek een vriend van die een wat saam met jou kniel word, maar dan vereist dit speciale verbinding, wat nie geschokt moet word nie, wat nie gebreek moet word nie, wat loyaliteit vraag die een teen die ander. Vriendskap vraag loyaliteit, Vriendskap vraag dat ek bereid is om my leven te gee soos Jezus sy leven vir sy vriende, vir en vir my gegee het. Hy sê, as die wereld jy haat, moet jy weet dat hy my voor jylle gehaat het. As jylle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom lief heen. Maar omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld jylle. Hier net een iets wat ek wil opdui. Hy sê, as jylle van die wereld was, so die wereld sy eiendom lief het. Nou vraag vir jy, dis dan bitterlik interessant, hoe min wrybing daar tussen die wereld en die kerk van vandag was. In der waarheid beheer die kerk die wereld, en het die twee mekaar uiters lief, hulle het vrindig geword, en daarover is daar geen haak teen oor hulle nie, dis een afvallige situasie wat ontstaan, en daarover, sal die wereld die kerk nie vervolg vergede. Hy sal nie, keral dit weer. Die wereld sal die kerk nie haat nie, dat hulle vriende een geword. Daar, my vriend, as eers individu, en in die situasie staan, dat jy verworpe is, ter wille van die naam van die Heere. Niet ter wille van jou eie probleeme wat jy skip, ter wille van die naam van die Heere terwille van die feit dat jy bereid is om sy naam te verkondig, daar aan jou werkplek vir hulle te sê, ek is nie deel van julle nie, ek gaan nie saam met julle nie, ek kan nie in julle gefuif vry deel nie, ek kan nie in julle dinge wat julle wil doen, deel nie, jy verloor jou verhooging, en jy verloor jou bevordering, en jy vind naderend uit, dat die wat jou juniors was, word jou seniors en die smeer, maar dit gebeur nie met die wereld nie, Daardoor sê ek nie dat allemaal wat in hoë poste is, die Heere verwerp het nie mee. God stel baie keer mense op plekke, want hy hulle daar wil hee. Maar weet het, dat, ou vriend, as jy waarlik vir die Heere wil uitstaan, dan gaan dit in jou gaan. Jezus sê, onthou nou die woorde, wat ek vir julle gesê. Die diensknecht nie is nie groter as die Heere nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar die is twee groepen, die een groep wat jou sal vervolg omdat hulle Jezus vervolg het, en een klein klompie baie min wat dit wat jy sê en wat jy verkondig sal aaneem, omdat hulle Jezus Christus lief het. wil net vir ons nog lees in die 17de hoofstuk, hy sê, dit het Jezus gespreek, en hy het sy oor na die hemel opgeef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik jy seen, so dat jy seen jy ook kan verheerlik, soos jy om mag oor alle vlees gegeet, so dat hy in almal wat jy omgegeet die ewige lewe kan gee. Wat jy na vore kom en wat jy moet oplet, is dat hier is nie a sprake van die brede publiek nie, hier word nie gepraat van die groot menigte nie, Hier word nie gepraat van die duisende wat by mekaar kom nie Jesus sê toch myself vereen vir my Dis nie elke een wat vir my sê Heere, Heere, wat sal ingaan nie Nie elke een wat vir hom sê Rabbi sal ingaan nie Maar hy sê net hulle wat by woord in hulle harte bewaar En dit tot uitvoering bring Daarover praat hy hier in die 17de hoofstuk van een groepie mense, wat hy daar by hom betrek het, en weer eens vanmorgen, praat hy met u as individu. Hy sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jezus Christus, wat u gestuur het, die eeuwige lewe, die verbintenis met God, le hierin opgesluit, dat ek hom sal ken, dat ek van hom sal weet, dat ek aan hom gehoorsam sal wees, nie dat ek maar net erken, hy is daar nie, maar dat ek hom sal ken, uit my hart, dat ek bereid sal wees, om aan hom gehoorsam te wees, dat ek bereid sal wees, om te doen wat hy van my verlang, dat hulle u ken, Jezus sê dit sa, dat hulle u ken, die enige waarachtige God en dat hulle ook Jezus die Christus die Seen van die levendige God ken. Want as jy Jezus van Nazareth ken en om aanneem, is hy die weg, die pad, die poort na die almachtige God toe, waar ek die ewige lewe sal vind en sal beerbe. Jezus sê vir hulle, ek het u verheerlik op die aarde, hier bid hy, en ek wil hy, hy moet iets in hy die gebed sien, wat Jezus hy bid, as sy hoopriestelike gebed, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat hy my gegeet om te doen, het ek volbring, dank God daarvoor, hy het alles volbring, wat God hom gegeet om te doen, hy sê nou vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehaad het, voordat die wereld was, een heerlijkheid waarin hy was, wat vir my onbeskryflik is, wat ek nog nie kon smaak nie, maar waarna ons moet uitsien, dat die dag wanneer Jezus verskyn en my kom haal en u kom haal, dat ek met hom versoend sal word, saam met hom sal wees, een heerlijkheid deelachtig sal word, wat alle verstand te boven gaan. Jezus sê, Ek het die naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wereld gegeet. Nou, hulle het aan u behoort, u het hulle aan my gegeet, en ek het hulle in u woord bewaard. Dit is wat Jezus hier sê, eiendom. You must become the property of Christ. Jy moet sy eiendom word. Die negende vers is vir my bitter belangrik. Ek lees eers die achste, hy sê, want die woorde wat hy my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het het ontvang en waarlik erkend, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het gegloe, dat u my gestuur het. Van wie praat hy hier? Die elf, net die paar kies, wat daar by ons sit, net die paar, nie die wereld daar by nie die 5000 wat hy gevoed het nie, nie die sebeduisend wat hy op een ander keer gevoed het nie, nie die honderde wat hy genees het nie, hy praat hier met die elk, is al wat oorgeblei het, daar die ander was weg, op die vlakte is weg, die het hulle nie geseen, baie van hulle wat die brood geëet het, toe hy dit uitgedeel het, het een dag of twee nagestaan en geskreef, weg met hom, Parabas vir ons, Jezus, wees vir jy vir my, dat het gaan nie oor wat aan die mens gedoen word, het gaan oor wat in sy hart gebeur. Die belangrike versie so is, hy sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat jy my gegee het, omdat hulle aan jy behoort. En hier is het een strijdigheidje wat in baie van ons gedagtes miskien een probleem is. Ons sê, dit was ja, maar ons moet vir die wereld daar buiten bid, Volgens wat in die woord van God die so staan, het Jezus hier gebid vir daar die groepie wat om aangeneem het in geest en in waarheid. Hy sê, hy bid nie vir die wereld nie. Die wereld het gehoor, die wereld het gehoor, hy het nie aangeneem nie, daar kan Jezus nie vir hulle bid nie. So wat sê ek vir u Ek kan vir hulle bid tot het blauw word, maar as hulle die woord van God nie aannem nie, sal hulle die ewige lewe nie beërwin nie. Daar sê Jezus, bid hy vir hulle, vir die groepie wat hom aangeneem het. Laastens sê hy vir hulle, in die 20ste vers, hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal gloe. Die wat dier hulle woord, en my sal vloe. Daar wil ek net weer dit by u en by my vanmorgen, baie duidelik bring, dat Jezus hier praat met die gesilipteerde groep mense, met die groep mense wat in die eerste plek gehoor het toe die woord uitgegaan. In die tweede plek, hulle oore oopgemaak het die woord ingeneem het. En in die derde plek, toe hulle die woord hoor in dit inneem, daar aan was en sy wil uitgevoer het, en nou kan Jezus vir hulle bid. Hy sê op die plek hier, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar ek bid dat jy hulle van die bose moet bewaar, want die bose is daarop uit, om die enkeling wat Jezus van Nazareth aan ook nog te vernietig. Dank die Heere, dat hy met die individie praat, en dank die Heere dat daar vir die individie, troos te vind is, as die individue bereid is om homsel aan Christus te onderwerp. En daar oor my vriendes, sê ek vir u vanmorgen, boe nie vanmorgen bekommerd wees oor die wereld daar buiten nie, wees eerstens bekommerd oor jou eie haar. Ga nie eers huis toe en ga nie en vraag jyre, hoe lyk dit? Het ek met u die insnijding gekry, het ek die verbinding is gemaakt, het ek met Jezus een geword, Vergeer die wereld daarbuiten. Hulle het gehoor, as hulle nie wil aanheem nie, is dit hulle eie saak. Maar sorg jy, sorg ek, dat ons in Christus ingeplant word. Amen.